29. Із кабінету Тагарта я пішов до автомобіля, а в голові лунали слова Доусона. План військових був досить зухвалим, тобто, інакше кажучи, відчайдушним. Але до найбільшого зібрання британських резидентів у Калькутті з часів останнього візиту короля десятиріччя тому лишилося кілька годин. І оскільки той божевільний був озброєний достатньою кількістю гірчичного газу, щоб улаштувати криваву розправу, не можна було нехтувати навіть наймізернішим шансом. Отже, Таггарт уже знав про Равалпінді. Для мене це стало шоком, хоча якщо подумати, не мусило. Хіба це не черговий приклад лицемірства, в якому нас звинувачували індіанці? Оголосили себе захисниками їхньої землі, а самі ставимось до них трохи краще, ніж до рабів. Іноді мені важко звинувачувати їх у тому, що вони бажають нас позбутися. Що ж до Тагарта, він має звичку знати більше, ніж удає. Під час війни він був старшим офіцером військової розвідки, тож міг знати про Равалпінді від дня зародження проєкту. Хоча тепер він уже не вояк, а голова бенгальської поліції. Це означає, що його справи з військовими, особливо з їхньою розвідкою, зводилися до боротьби за вплив на політику в місті. У минулому він застосовував мене як корисний інструмент, щоб покопатися там, куди Відділен намагався не лізти, і я боявся, що і цього разу саме такий випадок. Цілком можливо, що він щось запідозрив, коли в Рішері знайшли тіло сестри Фернандес. Але судячи з виразу його обличчя, він казав правду, коли заявив, що викрадення гірчичного газу стало для нього новиною. Так Гарт наказав нам повертатися додому і відпочити, скільки зможемо. О сьомій ранку ми мусили з'явитися до Одасового будинку і умовити його відкликати свій марш. І зробити це він безсумнівно відмовиться. Щось підказувало мені, що ця хода стане спусковим гачком для подій, які ми не зможемо втримати під контролем. Але то буде вранці. Єдине, чого мені хотілося зараз – дістатися до ліжка. Не здавайся, сидів поруч зі мною, міцно стиснувши губи. Гадаю, шок уже минув, і він почав усвідомлювати, що сьогодні він на волосок розминувся зі смертю. «З вами все гаразд, сержанте?» – поцікавився я. І він ввічливо кивнув і відвернувся, знову почав дивитись на порожній вулиці. «Ми могли б схопити його сьогодні», – промовив він. «Це я винен, що він утік. Тепер хто зна, скільки людей загине через мою помилку?» «Дурниці», – відмахнувся я. «Ви зробили все можливе, і ви чули про план Доусона. Ми його ще піймаємо». «Думаєте, план спрацює?» – запитав він таким тоном, що ясно стало, як йому хочеться, щоб хтось запевнив його, що цю помилку можна виправити». І за такої ситуації від мене вимагалася не чесна думка, а радше відповідь, яку йому кортіло почути. Упевнений, що спрацює. Цей чоловік явно божевільний. Варто поглянути на те, як він пошматував своїх жертв, щоб це зрозуміти. Сумніваюся, що він не скористається нагодою вбити МакГіра, навіть якщо підозрюватиме, що це пастка. Не здавайся мовчки обмірковував мої слова. Ви знаєте, ви і помиляєтесь, нарешті заявив сержант. Він не божевільний, бо інакше вбив би нас обох сьогодні, а він цього не зробив. Я повернувся до нього. До чого це ви ведете? Не здавайся, знову подивився у вікно. Він має план і рішуче налаштований його дотримуватись. Така людина помилок не припускається. Лишається молитись, що він хоче вбити тільки Макгіра, а не тисячі невинних цивільних. Коли автомобіль зупинився біля нашої квартири, навіть проститутки Примчант Борал-Стрит лягли спати. Я важко піднявся сходами. Ноги ніби свинцем налилися. Відчинив парадні двері і ввімкнув електричне світло в передпокої. Не здавайся, пройшов повз мене до своєї кімнати. З вітальні почулося шарудіння нашого слуги Сандеша, і за мить він босоніж вийшов у коридор. Гарбуза сагибе. Замість відповіді я кивнув, пройшов крізь вітальню на веранду, а він пішов готувати сік. Місяць заливав веранду своїм блідим світлом, і з річки дмухав легенький вітерець, я сів на один із плетених стільців. Ніч була довгою, деякі з частинок мозаїки стали на свої місця. Я знайшов зв'язок між убивствами Алистера Данлопа, Рут Фернандес і небіжчика в Тангрі, Пріота Манга. Ми попередили вбивство Матильди Рувель. Дивилися в очі нашому вбивці і дізналися таємницю операції Равалпінді. Ніч була б просто чудовою, зупинись вона на цьому. Але тут розірвалася бомба Доусона з новинами про викрадений гірчичний газ. І все раптом стало набагато гіршим, ніж я боявся. Лишалося ще питання, хто вбивця. Я бачив достатньо, щоб зробити висновок, що він гурк, можливо, військовий. Проблема в тому, що в армії тисячі гурків, десятки тисяч, якщо рахувати тих, хто пройшов війну і був демобілізований. Шанси, що люди Доусона встановлять його особистість, доки не сплинув час, дуже невисокі. Тут на веранду вийшов сандеш із гарбузовим напоєм, і я пригадав ще одне питання, яке мене також тривожило. Те, що, не здавайся, казав про час. Експерименти відбулися 1917 року. Чому нападник чекав чотири роки перед тим, як помститись? Можливо, він був якимось чином прив'язаний до перевезення решток гірчичного газу з Баракпуру до Форт-Вільяму, але ніяк не можу збагнути як саме. Щось я упускаю, щось аморфне, що мені ніяк не вдається вхопити. Хай там що, зрозуміти це, втупившись у нічну темряву, навряд чи вдасться. Тож я взяв у Сандеша склянку з напоєм, випив і пішов спати. Я поплентався коридором до своєї темної кімнати. Світло вмикати не став, бо добре знав, що де стоїть. Скинув черевики, зняв шкарпетки, розстебнув сорочку і штани, лишив там, де вони впали, і ступив до ліжка. Підняв один край москітної сітки і заліз під нього. Одна з констант калькутського життя – нескінченна боротьба з москітами. Хтось вирішив, що непогано було б звести місто на болоті, і це визначило долю Калькутти. Це ідеальне місце розмноження усіляких неприємних істот. Але малярійні комарі були найгіршими з них. Усі в місті, від лейтенант-губернатора до останнього рикші, залежали від їхньої милості. І щоночі одним із обов'язків Сандеша було накривати наші ліжка москітною сіткою, а вранці знімати її та прибирати. Я ретельно запхав сітку між матрацем та рамою ліжка і влаштувався зручніше. Під сіткою з'являлося відчуття певної недоторканності, ніби ти прикривався щитом від усього того, що могла в тебе жбурнути Калькутта. Я заплющив очі. Наступної миті мене аж підкинуло. Я схопив край сітки, відкинув його, вистрибнув з ліжка і кинувся до вмикача світла. Увімкнув, підхопив з підлоги сорочку і штани, швидко натягнув їх і попрямував до дверей. Швидко перетнув коридор і постукав у двері «Не здавайся», не чекаючи на відповідь, увірвався до кімнати і клацнув вимикачем. «Піднімайтеся», – наказав я. «Не здавайся, сів у ліжку, протираючи очі. Вдягайтеся, мусимо ще раз допитати місіс Данлоп». Він не повірив. «Зараз?» «Потрібно зараз», – відповів я. «Іншого часу немає». «Чому?» «Москітна сітка», – видихнув я. «Якщо Данлопа вбили у ліжку, і ніхто нічого не торкався на місці злочину, чому москітна сітка над його ліжком не була опущена?» Не здавайся, так і витріщився на мене крізь тоненький білий серпанок власної москітної сітки. «Десять хвилин», – сказав я, – «зустрічаємось у передпокої, а я спочатку зроблю кілька телефонних дзвінків».